Számú. Barsi ödön írását felolvassa gépész. A Tuareg A Tuareg emelt fővel állt őrei között. Sötét szeme ádász gyűlölettel villogott elő az arcára kék fátyol mögül. A harcos arabok festői öltözetét viselte földigérő sötétkék burnuszt, melyet széles aranylánc fogott össze a mellé. Fegyver nem volt nála, fellépése mégis öntudatos, sőt fenyegető volt. – Vezessetek a parancsnokhoz! – mondta fennhíjázó hangon az őrmesternek. Az örmester kövér buldogábrázat a fenyegető ráncokba húzódott. – Én talán nem is vagyok jó neked? – Vezess az őrnagyhoz! – ismételte a tuvareg rendületlen nyugalommal. Az idő sürget és fontos üzenetet hoztam. Az őrmester dühös tekintettel mérte végig a foglyot, aztán a katonákhoz fordult. – Vezessétek a fickót az irodába! Lemó, az erőd parancsnoka bosszús mozdulattal tolta félre az íróasztalon álló üveget, hogy jobban szemügyre vehesse a túlreget. Azt mondott, hogy Ibrahim Mamur küldött. Úgy van. – Hazudsz! Az arab sötét szeme vészjóslóan parázsdott a sötét fátyol mögött. – Úgy látszik, megszoktad, hogy embereid eltitkolják előtted az igazságot. – Lemó keményen az asztalra csapott. – Hogy merészelsz velem így beszélni, fickó? Ibrahim Mamúr a nagy sósló környékén táborozik embereivel. – A múlt héten csak ugyanott táborozott – mondta az arab csendesen. De azóta sokszor kelt fel a nap a szahara felett, és Ibrahim Mamúr, akit allah száz évig éltessen, máshol ütötte fel a táborát. – Hol? – Itt, hangzott a lakonikus válasz. Az nagy elvörösödött. – Ostobaságokat beszélsz, ezen a helyen a légió erődje áll, és körülötte tízezer harcokban megedzett Tuareg -sereg táboroz. emelte fel a hangját a fogoly. Most vagy az egérfogóban fehér ember, a katonáiddal együtt. Kis ideig olyan támadt, hogy messziről hallani lehetett egy híjén a hátborzongató kacagását. Már gyülekeznek a dögevők a homok dűnék mögött, folytatta a tuareg zavartalanul. Tegnap keselyüket is láttam. Végnélküli sötét fellekként repültek a sivatag felett. A madarak köztöne csalhatatlan, érzik a prédát. Lemó fölállt. Ezt nem vitatom. Száz és száz elesett Tuareg teteme borítaná a homokot, ha Ibrahim Mamúrnak eszébe jutna megtámadni az erődöt. Ezek a falak már sok ostromot kibírtak. A Tuareg a fejét csóválta. A dicsőseik nem is gondolta arra, hogy megtámadja az erődöt. Hát akkor? Miért áldoznál fel az emberei életét, amikor az erődöt néhány nap múlva úgy is megkapja? Elment az eszed? – Majd gondolja szavamra, fehér ember, ha a szomjúság gyötri katonáidat. Lemó nevetett. – Nem vagy eszednél. – Szomjúság? A ciszterna vize hónapokra is elegendő. Ibrahim Mamur hosszú szakát növezhet alla jó voltából, ha azt akarja megvárni, míg az erődben kifogy a víz. – Más üzeneted nincs? – Nincs, uram. Engedd meg, hogy visszatérjek a dicsőseik táborába, aki válaszodra vár. – A választ már megkaptad. Lemón intett a katonáknak. – Vezessétek ezt az embert a kapuhoz és engedjétek szabadon. Követként jött, oltalmamban bízva, tehát bántatlanul elhagyhatja az erődöt. A katonák közrefogták a tuareget, aki emelt fővel távozott. Lemó lassú lépésekkel az ablakhoz ment, és elgondolkozva nézte a sötét pálmákat és a sivatag mozdulatlan homok hullámait. Hetekig, hónapokig mozdulatlanul vesztegeltek a helyükön, de a számom hívó szavára ijesztő vonulatokban hömpölyögtek a kis oázis felé. A pálmák és a sűrű cserje védelme nélkül a homok már régen betemette volna az erődöt. A szorongató csendben újból felhangzott a hién a bal jóslatuk a Lemó megborzongott. Utálta a hiénákat és a kóborsakálokat. A halál hírnökeit látta bennük, a végtelen sivatag kegyetlen csábosait. Mit is mondott a tuareg? morfondírozott magában. Szomjúság fog gyötörni bennünket. Hát nevetséges. De a tuareg fenyegetése mégsem hagyta nyugodni. Hirtelen elhatározással kiment az irodából, és lesietett a széles lépcsőn az erőd udvarára. Mágikus holdfény öntötte el az udvart. A ciszterna fehér kapuja mellett egy őrszuronya csillogott. Düklos! A kiáltást tiszteres erővel verték vissza a fehér farak. Düklos őrmester futó lépésben közeledett és feszesen megállt lemon előtt. Parancsol, őrnagyúr! Mától fogva takarékoskodnunk kell a vízzel. Megértette? Parancsára! Ma este senki sem kaphat vizet. Holnap reggel én is ott leszek, amikor a napi vízadagot kiosztják. – Parancsára! – És még valamit. Mától kezdve még egy ember fog vigyázni a ciszternára. A falakon pedig megkettőztetjük az őröket. A fényszórókat és a gépfegyvereket is készenlétbe helyezzük. Az őrmester sapkájához emelte a kezét. – Azonnal intézkedem! Lamon elgondolkodva ment föl a lépcsőn. Gyors intézkedései dacára sem volt teljesen megnyugodva. Ivon jutott az eszébe, a törzsorvos fiatal lánya – aki apja meglátogatására érkezett az erődbe. A fiatal lánynak másnap kellett volna elutazni. – Halló, Harry! – szólt le egy hang az erőd melvédjéről. – Már fél órája várunk, mi van veled? Lemo felsietett az őrtoronyba, mert megismerte a törzsorvos hangját, ahol terített asztal és jégbe italok várták. Az asztal mellől egy karcsú lány emelkedett fel. – Jó estét, Harry! Ez a pontoság. – Egy túl reggel tárgyaltam, és ezért késtem – mondta az őr nagy közvetlenül. – Talán valami rossz hír? – Az. Egyénileg ugyan örülnöm kellene, mert a mai búcsú vacsoránkból nem lesz semmi. – Nem utazhat el, Ivom. – Miért? – Ibrahim Mamúr serege körül zárta az erődöt – válaszolta lemond csendesen.